Відходять наміченим напрямком старі приятелі, Дженітор-двірник і Гобо-Жебрак, підсумовуючи по-своєму всю проповідь. Почав двірник. «Хто б завернув нас назад до старовини, до кращої, коли б відгорнув собачий бізнес, як за тими вікнами? Хто?» «Нема вдалих. А якби хто тепер почав, надірвиться і зацькують». А як же, і то скоро зацькують на розор, з додачею його смішать, передбачає жебрак. Манір звичайний, підріжуть грошовий корінь. Ось тісно тут залізною сіткою накрито. Розгиджуйтесь і не буде викруту. Е, не скажіть, колись ударить грозовиця, і він землі розростеться висока сила. Та, що з нею на кораблі прибули сюди, віруючи по чистоті, з біблії, і так основали життя. Воскреситься сила його, буряно, позмітати негідь. Знов настановить Америку по білій правді святого письма, як цей чоловік проказує, сам Євангелик. Хоч воно й не скоро, дуже не скоро, дуже, потверджує же брак. А нам куди спішити, підождеться. Присудженість Поставлено віддаляти засудженого в складну побудову, прозору, але потужну стінину з крицевими решітками і пристроями для розмови через мікрофони. Сторожа пильнує з обох сторін. Тюремний одяг паладюка обвисає кривими згортками, на запалому обличчі сірість. Погляд переходить, як у того, хто забува дещо і мусить пригадати особливим душевним зусиллям. Таїса, збліднувши на гіпсову маску, не перебирає кінцями пальців тканину на рукаві, і думками їй трудно зосередитись. Як нас розгороджено, ніби в тигринці. Я могла б побачитися без заліза. Назавжди так, бо припис я перечував. Не вимовляй цього, небось від своєю стріхою обсунеться на мою голову. Як тут могли осудити тебе, невинного? Чи тепер довіряєш, я нікого не вбивав? Так, цілком, кожному слову. До чого сліпа була, не послухалась? Повинна взяти твій вирок. Чи маєш гнів на мене? Гнів нема, не знаходжу в собі, і не маю скарги. Почуття мої спішать і збиваються, а часом застигнуть, як кремінні. Я вже себе не знаю. Таїса поглянула на його волосся. «Ти маєш гребінець?» «Я принесла, але в мене всі речі відібрали, тільки ось хусточка». «Взяти для мене гребінець не дозволять, бо підозра, що всередині пилочка на залізо. Видали рідки і ледве ділить волосся». «Я стерялася. Чи це не в страшному сні? Звідки все?» «І не згадуймо. Все мені привиджується смугастий шлагбаум, знайомий з дитинства, на переїздах через залізницю. Він упав, і відгородив. Прошу дуже, прощаймось тихо, перекажи, перед ким я винен, нехай вибачать. Мовчання. Вона дивиться, мовчуось не розуміючи. Не сміють же торкнути тебе, не злочинець. Чого суперечити? Не треба. І не поранюй себе в самозвинуваченнях ніколи. Ми з тобою розсуджені. На моїх ворогів величезна розсерженість була, зібралася в грудях. Тепер перегоріла. «Я жився. І тебе прошу». Таїса не зважає на його слова. «Я на суді думала, все це – саме сновиддя, недобре і жахливе. Зараз прокинуся, як часто було, знайду дійсність без біди. Були любі години, вернем їх. Якою силою заклясти, щоб сон зруйнувався. І жити, як недавно. Ти ж бачиш? Не знаю». Але не можу навіть сказати, який на серці жаль. Пам'ятай, ми прощалися в чистому мирі. Ні одного докору собі в пам'яті не заставляй, коли мене згадаєш. Справді все схоже на сновиддя. А враз проблисне думка. Мабуть, не в минулому була денність, а скоро наступить, як заперегорожує на залізниці. День за сутінками. Не хотів я ходити в просвітах того дня, а буду змушений. «Чому ж ти взяв собі велику печаль, а хочеш мені втішення? Я ж не можу! Краще сонця не бачити, ніж так зостатись!» Службовець охорони, глянувши на годинник, повідомив Таїсу «Час виходить, кінець відвіден!»